Fredagsfrallan, morgon till talkshow med Jan Holmbom i FN. God morgon, som bygg och världen. Du lyssnar på Fredagsfrallan, live från studion i Tranos. Jag heter Jan Holmbom. Och idag blir det ett program bland orglar, orgelmusik, vardagstankar och helginspiration. Välkommen att hänga med! Vi kör igång med musik! Du hör du på fredagsbrunstjänst. Du lyssnar på fredagsfrallan. Ja det gör du, fredagsfrallan. Eter frukost för alla lyssningssugna. Och som vanligt så passar vi på att gratta dagens namnsdagsbarn. Den 5 september som det är idag. Då är det Adela och Heidi som har namnsdag. Dela det är ett tyskt namn som betyder ädel. Heidi eller Heidi känner väl de flesta till från berättelsen om flickorna i Alperna. Oh, oh, oh, oh. Så grattis. Det där var, jag vill säga, Joik men Joddle var det. Joddle, hehe. Det kom man ihåg som barn så fick man lära sig Joddla tillsammans med Trasan och Bananen. Joddle. Eller något sånt där var det. ah! Alla Adelisar och alla Heidisar där ute. Stort grattis. Hoppas ni får en bra namnsdag. Ah, det hoppas jag att alla får en bra dag. Ni är ju lite så där hanni allihopa typ då. då. Vi läser ut när du fredag. Du lyssnar på Fredagsfradan. Ja, Fredagsfradan med mig, Jan Hormåne i studion här i Tranos. Och idag är det internationella dagen för välgörenhet. Eh, och det datumet det valt för att hedra Moder Teresa som gick bort just idag den 5 september. Att tankarna det är liksom att, att påminna oss om att Även små handlingar kan göra skillnad. Det är väl egentligen de små handlingarna som är den stora skillnaden för de flesta. Ja, det, kan vara, det kan vara att skänka pengar, men det kan också vara att ge av sin tid. Alltså sitt engagemang eller bara bjuda på lite omtanke i vardagen. Titta på den du möter och så ser du kanske något nytt som du kan kom, ge en komplimang för eller beröm. Och, och Vi ska snart prata med Anders som har jobbat länge i kyrkan Och han har nog sett en hel del värdgörenhet och andra saker men, men, men innan vi pratar med Anders Nyström om orglar och allt spännande Så tänkte jag, ja men Ted kan du inte sjunga lite om den sommaren som vi har haft lyssnar på fredagsprallan. Ja, det gör det. Och nu, nu, mina vänner, nu är det dags att prata om orglar och orgeltoner. För vem har egentligen inte stått där i kyrkan och undrat hur alla pipor och tangenter kan bli till en hel symfoni? Med oss på telefon så har vi Anders Nyström. God morgon, Anders! God morgon, ja, god morgon! Vad härligt! Kantor i Svenska kyrkan... Det stämmer väl. Ja. Och dessutom lite nybakad entreprenör kan man säga också va? Ja, absolut. Du driver någonting som heter Jaha musik på Hollands. Nej men förlåt. Det är kommunik. musik, jag tror det. Ja men god morgon Lars. Var kul att ha med dig i fredags förallan. Tack. Härligt, det härligt. Ja, är du är du är du nyvaken eller nej? Nej, nej, nej, nej, nej. Har du haft såna här väsper eller vad ja, <laughs> nej, inga väsper Nej, nej, nej. Nä. Men inte mig Inte mig Nej, inte alls. Men nu jag tänkte vi skulle prata om orglar. Jag är så oerhört fascinerad. Alltså jag är ju lite, lite fascinerad av orgel och positiv och alltså hela det det är ju ett, ett, ett ganska det är ju ett, ett väldigt säreget ljud eller ett eget ljud säreget ska man säga ett eget ljud man känner ju direkt när man, när man hör att det är liksom en en orgel om man nu man kanske ska först och främst dela upp Ska man sortera upp orlar i olika typer av Jag, alltså... Ja, det, det finns absolut. Det finns orlar i alla i flera stilar. Man, man har pratat om barockorlar finns det till exempel. Och då finns det ju franska barockorlar. Det finns tyska barockorlar. Vi kommer sen till romantiska orlar och senromantiska orlar. Så att det är ju liksom vilken... Epok det har byggt sig då helt enkelt ja, under tidens gång, men sen är det ju här: att Det har ju varit en fluga liksom att, att man vill, vill kanske då Att man har byggt liksom på Ja, i olika kyrkor på, under senare år att man vill ha en fransk barockkorgen i den stilen Det är ju ganska nördigt om man ska vara ja, helt ärlig, ja, men ja. det finns ju de församlingar som har satsat på sånt, absolut ja, men, Absolut Ja men det är roligt Du jag tänkte bara, nu tänkte jag på en sak den, den här slagstenskyrkan som är i Bokshorn, som är stängd nu. Ja. Alltså det, det är, det är ju, man får inte gå in i den, för det, det är väl en risk att nej. det ska rasa ner och sån Va, ja. Vad hände med en sån orgel? Ja, det är ju så att... <hör> Dels, de, i den kyrkan har vi ju haft då, eh, nu de senaste åren har vi ju haft två år där då. Okay. Dels har vi, haft, har vi haft en digital orgel och den har vi då flyttat till en annan kyrka. Ah, okay. Och eh, så den det har funnits en liten orgel uppe på läktaren men den har inte använts på Ja, säkerligen 25 år. Jaha, så är det. Så det ja, den får liksom, liksom, liksom somna in där, där uppe? Ja, precis. Han har fått somna in lugnt och fint där uppe, så att säga. Och den, den orgen, den byggdes ju eh, av en firma här i Sverige. Så jag tror den, den byggdes i Bokshorn 1948. Aha. Och eh, då så, det var ju liksom... Ja, men det var små församlingar kanske hade som, så möjligheter till ja, det. Det kanske det var lite kanske man säger, låg budget då, så att säga ja, det. Det var en firma som åkte runt och det var väl hedervärt på alla sätt och vis men det är klart att det, det är väl inga historiska vingar på något sätt i, i, kring det hela ja, det. vad det gäller det så att, ja den vägen är det Ja, men du, alltså, nu ska vi konstatera, du är ju tran och spöjk, så de som lyssnar här, säger, ja. jag undrar om inte det är Anders Ny, Nyström från, från Torggatan eller vad det kan där? Ja, Sveagatan! Sveagatan, ja du ser, jo men det, det är samma Anders som vi pratar med, eller hur? Ja, är, ja, ja. Ja. Ja. Ja. Men du, ja, Men du, jag tänker såhär, du, du gick ju musikhögskolan, men, men orgel ja. var ju inte ditt huvudinstrument. Jo, så alltså var det aha, okay. ja. Jaha, det? Ja, okej. Ja, jag började spela, spela orgen i Tranås för Alexander, Ma ja, Sören Ljungberg var allra först, tror jag, aha, okay. var det. Och sen Marsalek, men uppbrinner till inte det här med orgen. Det var ju det att jag var med och sjöv i en barnkör de hade i Tranås kyrka. Okej, okay. Och då fick man ju vara med uppe på läktaren och se då när de spelade. Det där, det såg ju rätt häftigt ut, alltså man ska vara ärlig och Tranås då. Det här var ju mitten på 70-talet, då, då vet jag man var ju väldigt stolt och med all rätt så man hade byggt en ny orgel i Trono kyrka en byggnad som heter Walter Tyr och det var tre manualer och pedal så det var, ju en, det var ju en stor satsning man gjorde där alltså så det var ja, den var ju, hade ju hade ett gott rykte kring sig så det var liksom ditt första möte med Norge. Och så ja, det kan du, man säga. Du, ja, där ja. ska jag sitta en dag. Ja, det tyckte man ju var lite häftigt ja. då faktiskt. Och eh, det finns ju en fascination i den här orglar. Alltså, det finns ju. Alltså, alltså Orgeler är ju på ett sätt. Det, det är ju. Det finns ju de människorna som är intresserar. För det, det är ju som alla, alla instrument, då vet ju du, med gitarrer och allting. Mm. Ingen är den andra lik så att ja, säga va? Ja. Alla lever sitt lilla liv Och det finns ju människor som Dels är intresserade av eh, Alltså orlar så Vackra alltså fasader Och ja, kan åka stämmer. runt och titta va? Det finns ju de som kan åka kring och lyssna På en grundstämma oh, Tycker man om man blir helt eh, Uppfylld ja. av detta och, och, eh, och, hela och, sen, ja, visst. och sen finns det ju de som inte minst Är väldigt intresserade av byggnation Ja Ah, ja, ja, för det, det, är, det, är, det är ju det, arkitektroniskt. Ja, ah, absolut. Också. absolut. Och, och även då historiska instrument. Jag menar, historiska instrument som vi då har, vi har ju alltså bevarade instrument här som finns både från 15, 16 och 1700-talet ah. alltså. Och mm. det är ju, det var ju jättemånga Duktiga orelbyggare och framförallt så hade man ju väldigt gedigna material. Man använde trä och skinn och järn och tenn och byggde och det var ju ja. jättebra alltså på den mm. tiden. Ja. Så det var ju riktigt gediget alltså. Ja, jag var tur att ja. kyrkan hade pengar så att de kunde. Ja, liksom... ja. men du, och jag på tal om det faktiskt så har vi ju en, en, en gemensam bekant, en, en korist som heter Per Anders Folkeson. Ja. man håller på för fullt inne i domkyrkan i Linköping. Ja, man, man, bygger en, en, en, en, när man bygger en... Man bygger håller på att installera en helt ny orgel där tror jag. Ja det gör man. Eh, det stämmer. Och den ska ju stå... Eh, alltså i, inte på någon... De, de bygger ju en läktare gör de ju. Det är ju där ja, han involverar ja, ja. Ja, byggnationen där. Ja, ja. Så det är ett stort jobb han har fått där. Jätteroligt för honom. Ja, jättekul. Och spännande. Mm. Kul också att det, att det satsas. Men du, om... Alltså, de flesta av oss har ju, har ju hört orgelmusik, men, om du, mm. om, men, men alla har ju inte sett det. Om du skulle beskriva en... Liksom, vad, vad är komponenterna i en kyrkoorgel då? Liksom? Vad, vad, vad liksom, hur, hur, är liksom... Är det något man kan liksom stoppa ner i en resväska? <laughs> det är Nej, inte riktigt. Så är det <laughs> Ja, men nu tappade vi Anders. Då ska vi ta och ringa upp honom igen. Jag vet inte varför vi pratade i munnen att ta där. så att jag Hallå? Hör du mig, Anders? Nej, vi ringer om. Lägg på så ringer vi om. Nu lär han på. Då, Jag ringer om. Vi kör lite, vi kör... Ja, men Anders har spelat på en låt av mig. Jag spelar den så länge ska jag se om jag får tag i honom. Det står en man och halar ett positivt... Precis på marknadsplatsen här bredvid. Han har ingen apa. Han har ingen fru. Inget att försöka bara här och nu. Han har inte. Från nässen På sin väg Till Prag För att göra bort Det står man Och halar Ett positiv Precis på Margats platser Här blev vi Nej, ja, jag kopplar in det igen. Just nu så spelar jag positiv halan du spelar. Bara för att... ja. ja, men jag kopplar in det här nu. Nu kommer Anders med en riktig kyrkorgel. Men får jag inte säga att det är kantor som spelar det där Men nu. nu kommer det en litet stick här. Eller stick vet jag inte heller. Nu bråkar det loss i Ekubi kyrka snart. Så nu har vi faktiskt Lyckats att få tag i Anders igen På luren så vi ska se Hallå Anders, är du tillbaka? Nu är vi tillbaka <laughs> Du jag passade på, vi gjorde ju en inspelning Tillsammans, det var ju fantastiskt Du ställde upp det, jag tyckte jag var Storartat av dig Att på kort varsel ställa upp och bara Trampa igång orgen där uppe Och så fick du noter som du bara skrattade åt Och sen löste du det ändå Ja det är bra <laughs> så, är det. Men du, ja, så är det. Ja, så är det. Jag tänkte på, om, om vi pratar om Ekeby kyrkas ja. eh, orgel då. om du skulle mm. försöka beskriva den. För jag vet att du springer runt och slår på ström och grejer och, och beter det. Och är det själva, du, du behöver inte trampa luft i den längre. Själv. Nej, men, men man, man kan faktiskt göra det. Alltså man kan man, det ja, okay, ja, ja, det kan man. Uh, och den orgel faktiskt, det är ju <clears throat> den är ju en riktig det är ju en riktig kultur Perlade där. Det är ett historiskt intressant. Eh, den har mycket högt eh, värde så eh, har den. Och det på grund av sig det att det fanns en orgelbyggare som het, hette P.L. Åkerman. Okej. Okay. Ja, och det var en firma som gick ihop sen som hette P.L. Åkerman och Lund. Men han var själv då den här Åkerman. Och han hade då... <kling> eh, var på visit ner i Paris och studerat där för en eh, jättekänd orgebyggare som heter, hette cavalier Coll. Okay. och han, han tog med sig lite idéer ifrån Paris då, när han kom att bygga då i, ja framförallt då i Sverige då. och eh, det betyder liksom att varje stämma Får väldigt stor mönsul. Det är väldigt stor krang i varje stämmer. Så att det är ju väldigt bra tryck. Om man säger så. Alltså ljudmässigt. Stor krang i Ekeby kyrka. Här, va? Och det var ett sånt där ideal som då fanns. Som han då förespråkade den här Åkerman. Så att oh, okay. det är faktiskt en av de största orlarna i Sverige. Som är bevarade. Som han byggde själv då. När han hade firman själv helt enkelt. Okay. Men det är ju ja. fränt alltså. Det är, ja. det är väl värt ett besök. Ekeby kyrka är väl värt ett Absolut. besök. Av många Absolut. Andra, men, Absolut. Ja, vad kul. Men du, om, om, när du spelar då. Alltså, jag mm. tänker på så här. Dels så, så måste du hålla lite koll på. Lite koll. Du måste hålla koll på fötterna. Är ja. det? Man trampar, trampar, ja. trampar. Ja. Pratar man bara med en fot eller trampar man med bägge? Eller hur? Man, man spelar med båda fötterna och det finns ju faktiskt stycken du kan, att du kan spela akkord. Okej. Aha, ja. Okay. Men det är ganska drivet då. Ja, men bägge fötterna. och sen och ja. sen har du hur, hur många såna tangentatur eller vad säger man hur man eh, du, är det tré, ja, du, du menar du har... ja, tangent, tangent, ja, just det. Ja, ja. eh, då eller klaviaturet ja, man... om man säger då det är ju manåder säger ja. man på det här och då är det två manualer och pedal Okej. Okay. Och då är ju då stämmantalet i det här fallet gick med ju 19 stämmer då. Så att då är det fördelat då. Så ett visst antal stämmer på manual 2 och kanske ett större antal stämmer på manual 1 som är då huvudmanualen okay, om man säger ja. så. Och så har man då en, ja, en fem sex stämmer då i pedalen i det här fallet då. Ja det är ju helt galet egentligen alltså. Så, och så, att, och så att du ska hålla igång bägge fötterna och bägge händerna? Ja, ja. Är du en sån där som kan men, tugga tuggummi och gå samtidigt? Nej, men, men, <laughs> nej, men, samt, men, det, men det låter utan på något sätt förheva sig. Men det blir inte så... Det... Ja. när man kommer till att spela pedal man tänker inte riktigt på det längre. Nej okej okay. det sitter det bara liksom. Ja det är liksom, liksom det är som att det är lite lägena sen kan det vara att man ibland kan ju pedalen vara lite annorlunda placerad men om det är ganska inom standardmott och sånt där det är liksom på något sätt det är lite att det, det ligger lite efter alla år lite i ryggmärgen så på något sätt så att eh, det, det brukar inte behövas så mycket tanke kring just det. <laughs> du Finns det någon form av yrkesskada som du har en kantat av, av Bach på, på radion börjar fötterna dansa av sig själv då? Liksom. Nej, nej, det är det inte. <laughs> så, långt jag så, så, är, så är det inte men i alla fall. <laughs> <laughs> ja, men vad härligt. Ja, men, du, men jag tänkte att vi skulle ändå hinna med också att prata om för du, du, du, är, du, är, ju en, du är ju en firad... Uh, Körledare och, och, och kyrkomusiker i, i vår hembygd. Men, men, men, men nu har du liksom. Nu har du jätte på att, att också bli direktör på Elder Ja, det, ja, ber, ja ber, ber, ber, ber, Berätta, berätta! Nej, ja, men det var så här. Att det fanns. <coughs> då, eh, den här ekomusik har väl varit det sånt här. Vad ska man säga? Det, det är ju ett företag som startades faktiskt av en bok som person som, he, han levde inte längre heter Lennart Ekholm. Okay. Och eh, han var knuten till eh, domkyrkan i, i Linköping. Och eh, sen då med tiden där så var hans son Martin Ekholm delägare i ekomusik och eh, sen ville väl Lennart då trappa av ja, dem. Och så Martin drev ju detta under många, många år så att, jag har nog beställt i princip alla orgelnoter och mycket körmusik genom honom under alla år. Ah, okay. Och sen börjar han och hinta lite om att äh, det börjar väl att bli dags här och, och eh, ja, kanske eh, lägga ner verksamheten. Och eh, så att det, det, han sa det vid flera tillfällen men sen så tog jag lite mod till mig där faktiskt, måste ju att henne var där då, ja det tiden den går, mm. ja, men han sa hur ser du ut då så har du någon som är intresserad av att ta vid frågar jag honom för att det var ju, det var ju väldigt bra det där tyckte mm. vi då. Mm. Ja, nej så han, det finns ju något lite sådär men Ja, men sa jag, då pratade jag med Malin, min hustru här, jag. Det ja. ja, gjorde jag då, och då pratade prata lite om det. Och då sa jag här, ska man ge sig in någon gång och göra någonting lite annat i livet så kanske det är läge just nu. Ja. Ja, vi pratade lite om det och tittade lite på hur det kunde se ut och, och Så, där, så att det finns ju även en liten kördel i det här. Ah, okay. Men mestadels är ju då orgelmusik då. Ah. Och eh, så nästa gång jag ringde till Martin du, så började vi prata lite. Vad ja, hörde du? Jag, du pratar om att lägga ner verksamheten. Hur är det? Tror du att en annan skulle kunna fixa det där? Absolut sa han till mig då. Ja, okej, ja, okej. Okay, okay. Så på den vägen, vägen var det att jag åkte, vi åkte in där och tittade lite på Hur det såg ut och hur det gick till och lite sådana där saker. Så att eh, ja, så vi tog över då i... Jag vet inte om det var första oktober, någonstans där i, i fjol då. Ja, just det, ja. men, men som sagt, att det, det skulle aldrig gå det här utan om jag inte hade Malin. Jag kan ju broder i telefon vet du, och allt möjligt. Det är ju och det, är det min grej liksom är. Men det är ju hon som är hon är ju hjärnan så att säga. Som i alla familjer, kvinnan. Ja. Det är ju så. Ja. Absolut, ja. absolut. Ja, men, roligt. Ja, så... Men, men det är nästan lite av en kulturgärning också då. Ju ja det är det, och, och, och det, det ju ja, Och sen får man ju Prata med Många människor som jobbar I vårt avlånga land Och det är ju alltid lite oh, ja. kul Utbyta idéer och lite och sådana här saker och, och hur det ser ut Hos andra och ja, sådana här ja. Ja, Lite kul så sådär alltså Absolut Men eh, det är ju helt uppklart att Det beställs ju noter Och det spelas alltså i våra kyrkor fortfarande i vårt avlånga land och uh, det, är, det är allt ifrån utan att liksom uh, säga om det och det om olika genrer men det är väldigt blandat och väldigt mycket om man säger originalmusik, orgel alltså ja, Buxtehude, box, och allt vad den heter, César Frank och allt vad det är men sen finns det också någon som ringer och beställer, man vill ha något litet tre transkriptioner på någonting eller man vill ha någon lite popmusik och sånt där också så det finns ju en enorm rekordoll här. Ja, men det är lite frant. det är lite främt. bok som har fått ett <gör> nytt företag. Det är bara det ju <gör> party. Och så, och, och så. Ja men verkligen. Och sen, ja, ja, ja. Och sen dessutom eh, det, ett, ett ett bolag som jobbar inom kulturen. Det gillar vi ju lite ja, extra visst. faktiskt. Om ja, ja, ja, lite ja, men det kan ju vara kul. Men du, Anders Nyström, ja. nu kommer vi ja. till pudens kärna. Om ja. du fick välja en valfri orgel i hela världen, vilken ja. skulle du då vilja spela på? Då skulle jag vilja spela på orgeln Saint-Souplice i Paris. Oh. Ja. Men, men brann inte den upp? Nej. Nej, det var Notre Dame. Okay. Men den, den klarade du sig? Ja, den klarade sig. De den. Ja, okej. Men varför, berätta, var, varför vill du spela på just den? Ja, den är ju. Den är väl lite mytoomställd. Den är som en amfiteater. Okej. Okay. Ja, alltså så det är som en, ja, en böjd både oerhört läckare spelkonsolen så att säga. Okay. Och, och sen är den ju gammal så det knaslar ju riktigt om det när man spelar på den och sådär va. Och eh, det är ju många som vallfärdar dit. De har I Paris är det ju så att man sitter på en sån här stor huvud. Uh, man har ett sådant huvudinstrument i sina händer och då, hittar, då är man titulär organist va? Okay. Och, och då innebär det att om jag har fattat saken rätt: att för att komma åt Paris tjänster, då spelar man upp för alla organisterna som sitter oh, i jar. innerstaden Paris. Och det, då kan jag säga att det är bara superstars rakt genom allihopen ja. ja. 3,7 3, och för tekniska 2,1. Ja, då kan man då söka sig ut någon annanstans. Och sen är det faktiskt så att den orgen har, då finns ju så mycket kombinationer. Du kan ju ställa för inställa orgen med kanske liksom ett par tusen olika kombinationer. I den orgen finns det inte det. Utan de här, jag tror de är två stycken titulära organister då i, i, i, i den här kyrkan. Så man har liksom ett team kring sig. Ha, som, som, som rall är med kartläsare fast liksom, Ja, aha. kan man säga. Och de hjälper då till hela tiden om det är konserter eller gjort tjänster. Sitter med papper. Allting är förbestämt och hur man ska registrera den här orgen. och sånt där. Så att det är ju. Det är rätt häftigt faktiskt. Ja, alltså det, ja, men då vet ju alla nu vad, vad, vad en perfekt 60 års procent till Anders Nyström ja. kan vara. Visst, du? Mm. Ja. <laughs> men, men jag tänker så här, så länge då, Anders så får du väl trösta dig och spela på den orgel du har hemma, för du har en kyrkorgel ja. hemma. Ja, en, alltså? digital, en digital orgel. Alltså det är, ju, men det, jag om, det, är, det är ju 11 på en nördskala på 10. Är det inte det? Ja, det, är ganska många, det är ganska många som har det. Sådär. Det är ganska många som är nördiga också. Sådär. Ja, då, okay, Men nu, ja, innan vi rundar av nu så måste vi konstatera att egentligen allt är ju en enda fel, kan man säga. Eller hur? Det är ju Johan Sebastian Bach vi ska skylla på. Ja, ja visst. Han, han spelar allting. <laughs> eller, <laughs> han, han, är, ja, men det, det är han som gör att det låter som det låter idag. Nästan överallt. Ja, ja men absolut. Han är, ju, han är ju en förebild för er i många genrer. Ja. Det, absolut. Med alla enormt fina eh, alltså harmoniken, basgångar, allting. Det är ju många som har eh, studerat det, så att säga. Så visst, han, han, är, han finns med oss, så att säga. Jag tänkte vi skulle runda av det här med att jag spelar en kantat av honom. Jesu Blybeth mine Freud. Freud den, den tror jag rätt många känner igen, eller hur? Absolut. Det är en, mm. en klämig bit som Toggas farsa hade sagt. Den fin bit också då. <laughs> Du, Anders Nyström, ha en riktigt bra dag och en skön helg. Så ses vi. Ha det bra. Ja, det gör vi. Jag förrän detsamma. Tack så du ha. Hej på dig. Hej. Hej. E benanche voi a e Lyssnar på fredagsprallan. Ja det gör det och vi tackar så mycket Anders Nyström för den här trevliga stunden på morgonen. Ja, nu kan vi lite mer om morglar och noter och, och vi fick veta lite mer om Andersson och Malins resa med ekomusik. Och kanske fick vi alla med oss ett nytt eko av barsch inne i helgen. Ja bara en sån sak. It's a little bit funny This feeling inside I'm not one of those who can While you're in the world Ascolta il brunch del venerdì Snart på för ja det gör jag det. det gick ju att ringa upp till Anders. Det bröt bröts lite här och jag vet inte vad som händer. Men så är det. När man ringer på telefon så, så kan det bli så sådär. Hörrni, imorgon händer något riktigt kul här i stan i Tranås. Då är det nämligen mikroförlagsmässa på Tranås bibliotek. Och då kommer jag själv vara på plats med, med mitt förlag, Linnefors förlag. Och har du en bokidé eller ett färdigt manus i byrålådan, kom och prata med mig. Eller är du bara intresserad av böcker, kom in och träffa alla andra utställare. Och läs ting, det är, ju, det är så viktigt, det är inte bara underhållning. Det är också ett sätt att resa och, och, och förstå världen och förstå sig själv. Så kom förbi så kanske just din berättelse blir en bok. Vem vet, man har ju ingen aning. Nu lyssnar på fredagsfrallan. Nu är det dags att runda av veckans fredagsfrallan. Kanske med en tanke. Både musiken och litteraturen lever vidare som ett eko. Från Bach till dagens orgeltoner. Från gamla salmböcker till nya manus på mikroförlagsmässan i Tranos. Och i helgen finns det dessutom chans att både upptäcka landskapet på dagarna Eller kanske börja skriva ditt eget första kapitel. Ta hand om er. Njut av helgen. Så hörs vi igen nästa fredag. Ha det bra. Och vi slutar väl där vi började. Måndag morgon till tv show med Jan Hornblom i F5. Är musiken i hitseverk?